Нехай його Бог благословить, відповів козак. Вані ж зв'язано руки, і ніяк його перехрестити. А ти, Галю, не вдавай свого серця в розпуку, та сподівайся. Я прийду до тебе хоч із того світу. Тут челядь відтягла молоду жінку від чоловіка, і її повезли додому. Рогозуш почали катувати, як наказував правитель. І коли він не мав уже сили навіть держати голову, його винесли на двір, і тут коновал надштрикав йому на правій руці своїми інструментами літеру «Б», що мала визначати московське слово «бродяга». І після того натер порізане місце порохом, щоб порази посиніли, і щоб їх знать було до віку. Далі Димкові обголили пів голови, і тоді вже замкнули в комору, щоб там він вилижався, поки трохи погоїться спина. Два тижні дожидали Рогозу в плавні Яків-Люлька та Іван-Балан. На третім же тижні, не діждавши його, попливли дубом у Чорне море та до Тихого Дунаю. Тим часом Рогозу забили в кайдани і повезли в Самар до полковника пікінерського повку. Козак знову побачив навкруги себе свідка своїх юнацьких герців, просторий степ, побачив і свідків своєї весільної подорожі, могили-близнюки. Та тільки Сум наганянуло тепер на нього все те, а він у кайданах, він невольник, розлучений з усім, що мили його серцю. Він проклинав тепер розлоги степи і високі могили, навіть блакитне небо за те, що вони нагадували йому про волю. Молодий козак тяжко карався через те, що не послухав поради свого старшого брата Петра і не помандрував на Дунай разом з січовим товариством. В Самарі з Рогози зняли кайдани і почали муштрувати його разом з іншими пікінерами. З першого же дня свого пробування в Самарі Рогоза почав обмірковувати, як би йому втекти. Хата, де містилися пікінери, Стояла в дворі, і хоч на ніч на воротах того двору і ставав вартовий, а проте з другого боку хати вартового не було, і втекти через сад та городи до Самарі було зовсім не трудно. Нарідці ж козак добре знав, де саме стояли човни. Перебувши в місті тільки два дні, і сховавши собі потроху хліба від снідання, обіду й вечері, Димко саме в півночі коли всі в хаті поснули, виліз з вікна до саду та, перелізши через тин, пішов садами й городами до річки. Там він одшукав невеликого каючка і, перехопившись ним на той бік Самарі, зник у двовій пущі Миколаївського монастиря. До світу він був у безпеці, бо, поки пікінерів не вестимуть на муштру, ніхто не міг довідатися про його втечу. Навпаки, ранком він сподівався погоні. Прогоза знав, що в Самарі стояв полк драгунів, і гадав, що саме вони гнатимуться за ним кіньми. Неодмінно треба було тільки день де-небудь переховатися, поки погоня повернеться назад. Та тільки де переховатись, коли за пасугою всього три недоїдки з кислого московського хліба, і ніде нема ніякого захисту. Певно, сам Бог показує мені шлях до порятунку, сказав сам собі Рогаза. Піду завтра, вклонюся батькові кошовому і проситиму переховати від погоні. Невже чоловік божий не дасть захисту покривдженому?» Переночувавши під парканом, Рогаза, як лише починався світ, пішов до знайомої вже келії кошового Пилипа Хвидоровича і постукався. Старий чернець очинив двері і здивований поточився назад. У замордованому пікінері рідний батько не пізнав би того бравого запорожця Рогозу, що торік брав тут шлюб. Очі йому глибоко позападали, а ніс загострився, губи схудли й почорніли, а все обличчя було вкрите синяками від мордування. Під впливом тяжких пригод рогаза упав чернецеві до ніг. «Пізнаєте мене, паночі! Я зять Дмитра Балана, вашого колишнього товариша. Торік я у вас у монастирі брав шлюб». «Що ж тобі сталося, сину мій?» – спитав упадливо Чернець, придивляючись до казака і пригадуючи його. Рогаза розказав усе, і те, як забили на смерть старого Балана, і те, як одібрали все його майно, як примушували до панщини самого Рогозу і Галю, як мордували його і знущаючись одрізали чуба, а врешті потаврували і віддали в пікінери. Кланююся тобі, паночче, закінчив рогаза своє оповідання. Переховай мене кілька день, поки погоня повернеться до Самарі. Зате на тім світі тесть мій Бога проситиме, і він воздасть тобі за твоє добро. Кати, кати, хитаючи головою, промовив Чернець. Не дають нам спокійно віку дожити. Бог повелів обороняти правду. Переховав би я тебе, передягши в чернечу одежу або в шпиталі з хворими братчиками. Так небезпечно, бо на тобі тавро. Через хвилину міркування він повеселішав. На вустах склалася задоволена ухмилка, очі засвітилися яснішим промінням. Він повернувся і йти з Келії, сказавши, «Ходи, козаче, за мною!» Чернець вивів Рогозу через сад до лісу, і там спинився біля одного товстого та гіллястого дуба. «Переховаю тебе, сину!» – сказав він, от цих недолюдків, так як наші чинці переховувалися колись от татарів. Придивившись уважно до дуба, він устромив гострий залізний кінець своєї патериці, в зовсім звичайну шкарлубину на корі старого дуба. І та шкарлубина зразу поширшилася, роззявившись щілиною. Заклавши тоді в щілину пучки обох рук, чернець отсунув великий шмат кори набік, і за корою виявилося велике дупло. Те дупло було таке широке і високе, що в ньому можна було людині сидіти і стояти, Вгорі ж воно сходячись до дірки від гнилого сука через ту дірку, і заходив у дупло світ. От бачиш, сину, який в нас є хати, от ти влізеш сюди та і зачиниш себе корою. Чернець показав козакові планку, прироблену до кори, зсередини, щоб за неї братись, як зачинятись та очинятись. Тут, додав він, не знайде тебе і сам дітько, а не те, що драгуни. Рогаза зразу ж хотів улізти в дупло, але чернець спинив його. Дарма, козаче, будеш там нудитись, сиди собі біля дуба, а заховатися поспіши тоді, як почуєш голоси. Сюди я тобі і снідати, і обідати винесу, або пришлю з послушником. Наших не бійся, у нас і ченці, і послушники всі свої братчики. Не зрадять. Рогаза поцілував ченця в руку, і той пішов до монастиря. Сам же він сів під дубом, прислухаючись до цвірінкання пташок та гудіння бджіл з монастирської пасіки. Не дуже довго просидів козак біля дуба, коли від Самарі почулися голоси і тупотіння коней. Він зразу ж сховався в дупло і зачинився. До монастиря підбігло десятеро драгунів із ротмістром. Той ротмістр пішов до ігумена та збив цілу бучу кажучи, що в монастирі переховується десь утікач-пікінер. Що він тут гукав ротмістр? Та це певно так, бо від самого берега Самарі, де він покинув чужого човна, слід чоловіка на піску аж до самих ваших воріт. І гумен відповів, що такого втікача він не бачив, а що коли ротмістр має охоту шукати його в монастирі, то він очинить йому всі келі і комори. Годин зотри драгуни Нишпорили по монастирю. Оглядали всі закутки, шпиталь і льохи, обдивлялися навіть по руках послушників, шукаючи на них тавра. Та врешті, не знайшовши рогази, посідали на коні і почали оглядати по навколо монастиря ліс. Рогаза чув, як і повз того дуба, де він сидів, пробігали коні. Але його захисток був. Цілком безпечний, і він не турбувався. Скоро після того, як топотіння коней потишилося, і драгуни поїхали шукати рогозу по полтавському шляху, Чернець шовий посміхаючись у свої сиві вуса, постукав у дуба патерицею та випустив рогазу на волю, дав йому обід, що сам приніс у глечику. Куди ж, сину? Звідсіля, спитав він, коли Рогаза скінчив обід. Душа рветься паночча до товариства на Дунай, а звідсіля, взявши братів, як Господь допоможе, так знову повернуся до базавлука рятувати жінку і дитину. «Нелегка, сину мій, твоя справа», – сказав Чернець у задумі. «Серце ж тобі правду говорить». Гріх був би, коли б ти сам вирятувався, а дружину покинув загибати. Молися милосерному, то він тобі допоможе. Три дні прожив рогаза біля таємного дуба на четвертий же день ранком чернець кошовий привів до нього осідланого коня і приніс убрання послушника. Одягай, сину, отце вбрання, сказав він. А на голову підкапок послушника. Сідай на коня та їдь собі до річки Бугу. Шляхи ти знаєш, бо походом під Бендери і під Килію, говориш, ходив. У тороках біля сідла харчів тобі на тиждень. А ось ще візьми трохи грошей. Як питатимуть, куди їдеш, говориш, що ігумен послав тебе на Молдаву до Мирнопоянського монастиря. А зворушений добрістью чинця, рогаза впав навколішки, і слізьми на очах почав цілувати його руки. Багато пригод зазнав рогаза, поки добувся до Бога. Було лихо йому і з безвіддя, і без хліб'я, сумно було самому в степу, і від хижих вовків, що великими табунами, що ночі виходили з терників та байраків, шукаючи собі здобичі. Та все те переміг козак. І однієї темної ночі, нав'язавши коневі на копита перевесла, а скручені з трави, щоб не чути було топотіння, він обминув по сей бік Бугу московський кордон і переврів конем на той бік річки. Не встиг його кінь ступити на турецький берег, як за скель, що лізли берегом одна на одну, виникли темні постаті людей і вхопили його коня за повід. Стій бо тут тобі й смерть. Почув рогоза серед темрявої ночі, грізні поклики. І він сподівався, що на турецькому боці річки його здебують турки, і не дуже злякався, коли його коня обступили люди, але дуже здивувався тому, що до нього вкали на рідній українській мові. Придивившись до людей пильніше, він впізнав на них запорозьке вбрання і тоді догадався, що ті люди – «Були дунайці, септо запорожці, що перейшли з Дніпра на Дунай». «Погу-пугу!» скрикнув рогаза по-запорожському. «Якого біса ви тут полохаєте людей?» «Дивіться!» – почулися поміж запорожцями крики здивування. «Та це Чернець, та ще певно з наших братчиків, бо погукає!» Почали розпитуватись. Між запорожцями знайшлися такі, що знали Рогозу – вони повели Демка до свого табору і розказали, що турецький султан довірив запорожцям держати кордони по всьому Богові, а проте втікачів з України зволів пускати на турецьку сторону вільно. Рогазаж розказав про свої пригоди та про те, що їде на Дунай до брата Петра. Поки велася розмова, запорожці нагодували Демка і поклали спати. Вранці ж, проводжаючи його, порадили просуватися понад Бугом від кордону до кордону, поки дійде аж до самого лиману. Тут скрізь наші по кордонах, говорили вони. Доїдеш до лиману безпечно, а на лимані наше товариство рибачить. Так дасть тобі пораду, як добутися до Січі. Щоб товаришеві безпечніше було в дорозі, та щоб не затримали його де-небудь турки, кордонний сотник, прощаючись, Доручив йому білет з турецькою печаткою. Їди немко понад Бугом, і серце йому радіє скрізь. У збройні запорості кіньми грають, Червоні штани козаків, мов той мак, По зеленому степу красуються, А на сотниках та хорунжих, Ще до того і жупани, кармазинові. Так очі в себе й беруть, Зброя всіх сріблом та золотом сяє, де в кого рушниці за плечима чорніють, а де в кого спис у руці гострим залізом виблискує, чисто все так, як було і на Вкраїні. Аж заплакав рогаза сльозами, так любо йому було після двох років пригнобленого життя побачити озброєне бійсько запорозьке, що, гарцюючи тут кіньми, держало на гостриках своїх спосів разом з білими прапорками козацьку волю. Переходячи від кордону до кордону, Рогза доїхав до лиману, і там справді здибав велику ватагу запорожців. Вони рибачили трима військовими байдаками, закидаючи в лиман великі сіті. Демко знайшов тут чимало своїх товаришів, та знаючи, що всяка прогаяна хвилина завдає нових мук галі в її тяжкій неволі, він не хотів спинятися біля товариства і тільки спитав, як доїхати до Січі. Їдь товаришу на Телегул та Хаджибей до Вилкова, а там розпитаєш, у Вилкові наших багато. Біля Телегула та Хаджибей Рогаза побачив однокурінців, що будували собі хати. Чимало з братчиків вже поженилися і вихвалялися Димкові, що вільної землі по Буджаку скрізь багато і турки не забороняють займати займища. От сюди я приведу Галю, мріяв козак. Тут усе як і у нас, лимани і степ, така сама Україна. Через кілька день Рогаза прибув до невеликого молдавського міста Вилково, що стояла на самому березі Дунаю. А в тому місті сидів полковник запорозького війська Свервиніс і кілька кількома сотнями товариства, постачаючи звідселя на січ борошно, крупу і інші харчі. Почувши від димка про його пригоди, Свербеніс почав сміятися. Але хама вас там держала. Ото було б не відбиватися од товариства йти разом. Бач, який чернець з тебе бравий, навіть борода одростає. Та як би я її голив у дорозі, виправдувався Рогоза. Ну, гаразд. Так виходить, що запорозька Соломаха смачніша за московську патоку. Бо дає ворогові не куштувати тієї патоки. Так от, якщо хочеш до Січі, так треба тобі їхати дубом. До Січі, братику, конем не має ходу. Тут ще з десяток є таких самих втікачів, як і ти. Так от, мої хлопці вистимуть завтра до Січі борошно, та і вас усіх заберуть».